Egos Novash, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, bajamos un poquito a música... E vamos, pois, saludar o, o, o meu compañeiro que o teño outro laudo fío telefónico, e temoslo fora de Cataluña. Así que vamos a falar con él. Boas tarde, Xulio. Hola, boa tarde. Que tal, Armando? <risas> Recuperándote, non é? Eh? Sí, claro. Non me toca outra que recuperarme un pouco. <risas> que falta me facía. <risas> Pues, sí, sí. Despois, bueno, a fin de semana pasada unha fin de semana entretida, non? Aí con co co director xeral de Política Lingüística, ah, sí, sí. Con Valentín, que que persona, que persoa máis maza. Eh, sí, sí, Ademais, para presentar o libro de Yolanda. Yolanda Díaz Galego, sí. sí, sí, Decidín respetar bueno, a verdade é que Un, un libro que, bueno, sí. agachaiou a todos os asistentes, ademais. Sí, sí, sí, sí. E despois, pois, pues, unha persoa, que eu non sabía que tiña tanta memoria. Sí, acaba de cumplir 90 anos, bueno, acaba de cumplir no, no mes de xaneiro. Me sí, que sí, que cumplir, sí. sí. Eh, ainda ten moitas cousas que... Ui, ui. O, o, o que nos falaba ela, claro. Pero como falaba sí. un hostilleu, ainda Era falaba una... con, con certo medo. Bueno, ainda ainda ten un poquillo de reparo en de a de, sí. de, de descubrir cousas porque en realidad de, mm, a Varela soculle un momento determinado da vida da historia sí. bastante importante que ten que teña moito de ver sí. co coa dictadura sí. eh, eh bueno, en aquel momento ela estaba traballando en en Uruguai. Sí. Co, co, co Banco de Galicia. Sí. Co, co señor Canabal, co director que sí. Canabal que era un gran mecenas de aquel momento, sí. de, de todas las personas que se marcharon la de, de, de Franco, pero que ella era la única mujer entre casi 100 personas que había allí, ¿eh? Sí, sí, era la única dona que había no, no, eh, ahí en los bancos, uh -huh, uh -huh. que llegó a la valoración. Me parece que hasta era ella quien gobernaba los bancos. <ríe> sí, bueno, era secretaria, secretaria de bueno, la sí. que nos conocía todo muchísimo. <ríe> Como ella decía... Pero, O seu traballo tuvo moitísima, moitísima incidencia con respecto a todas as cousas que se facían non somente no banco, sino tamén na galeguidade sí. A ver, naquel momento estábamos coa dictadura de Franco Humble. en España e entonces se la conta que, que moitísimas cousas que, que, que podían ter uh -huh. certo interese eh, para todos os galegos Eh, pois ela era unha persoa que coordinaba cousas mm, dos galegos en de, de sí. feito foi a, a, a transcritora, digamos, a que colleu a colleu to, todos os orixinais mm, dos papeles que mm. mandaba mm, Otero ter para mm. poder escribir a historia de Galicia. Sí, sí, sí. Unha grande muller que que tiña moitísimo que ver con este sí, sí. caballo de de, de, Gale, de que que, que, que solamente se manteiña precisamente en Buenos Aires, eu digo en na zona de... Sí, en Uruguai, eh Uruguai, exactamente. Despois Uruguai tamén colleu Tuvo tu a súa a súa ditadura. Si, sí, mentres milicos tamén estaban con dificultades para as, para as persoas que querían sí. ter cierta liberdade. Pero con todo con eso, a liberdade de allí elí sempre foi un poquiño máis condescendiente. A feita de que creo que houve foi un poquiño máis condescendente. Ellos galegos tiñan certa presencia, eh certo in, sei, interese. sei, sí. interesse, muitísima empresas eh tiñan muitísimos negocios galegos. Eh, bueno, pues a esa galería de eh, mantiguo sí. no, no se no patrona toda la cultura galera. Siempre la mantuvo. Y entonces, yo sí, pienso, patrana... pues, eh, eh, cuando él nos estaba hablando una conferencia, digo, pero esta mujer eh. andaba de dictadura en dictadura. <risa> bueno, digo, muchísima suerte también, por cierto, sí. porque en realidad eh, muchísimas personas eh, podían, digamos... Eh, acheño, pero bueno, también era contestiente porque era a única muller que había en aqueles momentos, nas Sí, también. porque digamos que tuvo suerte, tuvo muitísima suerte. Sí, sí, sí. Porque e, bueno, cuando veu despois para aquí para, para para para España, Sí. tuvo tamén muitísima incidencia, posto que fundou, ajudou a fundar o, o Penedo. Sí. Vale, o Penedo eh, bueno, pois pues, o a súa actividade es o venero tipo uh -huh. moita relación en, eh, en galega na, sí, sí. Bastona, hasta un momento determinado que, que bueno, acuza non non funcionou moi 데ido tipo que te un eu che final des, deixando muitísima documentación en saudade en moita documentación do en, en, en Galicia. Sí, si sí, a Xunta si sí ente de Galicia. Eh, sí, no sí. Que... Eu, eh, eh, pero eu quedado, abraiado desta, desta muller, que ten abraiado. Bueno, Xaval sí, sí. xa Valentín cando nos falou, fala dela que no veas. Que Valentín, Valentín xa dixo a documentación que había, tamén. Oi. A ver, tivemos tivemos a sorte de que bueno, Valitín influ, influí moitísimo porque ela eh, sempre tivo moi calada, non nunca, nunca quise explicar, uh -huh. eh, nunca nunca falou de das actividades dos galegos en eh, en digo sí. nunca falou de de, de cousas que tiñan bastante incidencia uh -huh. eh, que podían ter eh, moita consecuencia histórica. Uh -huh. Sí, sí. E yeah. resulta que que, bueno, pois, con todo que ela aportou este libro, mm -hmm. ten moita documentación de aqueles momentos difíciles, sí. non? Sí, sí, sí, porque ela, cando ven aquí a esta asociación cultural o Penedo, pois que eu, eu cando vin digo esta mujer cando me falas tú que do Penedo digo, de aí a coñezco eu ademais, dixo-me sabes que tú, donde estaba o Penedo pois pues sabes ti, donde estaba que había como unha especie de columnas para entrar esos lados mm. e eu dixo e que isto ten que, ten que costar moito diñeiro dice, é que o Penedo ten que ter historia É donde está a historia Ten que haber bós pilares E os pilares son estas colunas Caio ao lado mm. digo... sí, sí. Non principio estuvo ali Non lugar Que, que, que ti, tiñe moitísima incidencia Moi céntrico Elí Cerca do... cerca da Universidade da sí. Barcelona E eh. eh, eh, bueno, pues, a verdade que pois eh, tuvo cierta re resonancia en aquel momento, tiña, sí. tiña celebrado unhas unhas uns unas cenas un, de, de convivencia bastante interesantes. Uh -huh. Pero era bastante elitista, que el centro no, no, no, no, non sí. podía ir calquera, non? Non. O sea, tiñan os socios tiñan un certo nivel uh -huh. adquisitivo diferente, pero bueno, uh -huh. importante e moi moi moi importante uh -huh. a, a súa aportación en aquel momento. E, bueno, pois, pois, eh bueno, eh, pues pues disfrutamos con unha moit con moitísima asistencia de, de, de socios porque bueno, pues a pesar de, de que había estado o partido de, de, de España, non, o partido de fútbol, a asistencia dos socios eh, de toda de moitísimas persoas moi moi interesadas no conferencia. no acontece, non somente por, por por Yolanda, sino tamén por, por, por o director xeral de política lingüística, non? Sí, eh, sí foi moi ameno. Lástima que que, que tuvera que marchar tan rápido. Pero bueno, to, to, to, eh, muy, muy eh, exactamente. Bueno, bueno o, contame eh, algo daí de Navarra aí de Eh, estou okay. no nun centro moi moi interesante, un centro que, que Navarra eh Rioja, o sea, está casi casi na fronteira. Já eh eu o, o pobo chamase fitero, pero estou no no balneario Balneario de, de Fitero Fiter, de uh -huh. Gustavo Adolfo Becker. Hostras. Tiene ese nome. Sí, señor. Eh, ben, ben, ben, ben, ben eso, August, facíame falta, eu, sabes que cada ano Vamos sí, sí. nos Maseu, vamos, como mínimo unha ou dúas veces o planario e en esta ocasión togo unos este de, de de Fitero que, que, que bueno, pois pues, é un unha alternativa para poder Hombre. de, de por mínimo relajarse un pouco eh, oh. eh, eh del ezer, ¿no? Exactamente. Y eh e que te eh... digo pois que, que aquí pois pues, hoxe uh -huh. xa noite unha boa tronada e unha eh, descarga de, de, de eléctrica, electrica pero tamén de moitísima auga, uh -huh. pero que a auga é completamente necesaria, eh. eh e despois pois pues, estamos dicir aquí, aquí o carón do da Rioja eh, hai muitísimo, muitísimo produción de viño, vinícola. ¿No? Sí. hai boa, muita... bueno, é que hai moito eh, eh moito moito viño, moita aceba. Moita, sí, sí, sí, moita bodega. Ten cabe moitas gran... eh, adegas ten cabe por aí porque hai unhas sí, sí, cuantas. Sí, sí. Eh, eh, eh, eh, e de, eh, despois, por exemplo, porque aquí tamén que nos que eu sobre todo nos cailleou pois unha tormenta, pero caiu moito barro. Uf. Vaya. Aí que foi pues... barro. E entón oh, bueno. por, por eso che digo eu que é aquí, pues, Pero aí aí case nunca, claro, ao estar aí aí ao caro norte, pois, o barro non chega tan forte. Uh -huh. Bueno, aí estamos. Eh pois pues eso te tiñamos unha programada unha visita de para unha Unha adega, precisamente, en Tolosa, pero, pero bueno, pues, como preveía ser moitísima auga, pois pues, entonces dixemos, non, oh, ahora non. Bueno, <risas> claro. Pois, e pues, aparte que hai boviño, eh? Sí. Eso sí. Hai que disfrutálo, como dixemos <risas> moitas veces, hai que disfrutálo. Non empuxálo, como diste. <risas> Exactamente, non empuxálo nunca. <risas> pues... Bueno, Que estamos finalizando xa a temporada, non? Sí. Tócanos moi pouquiña cousa e a ver se si nos despedimos con, con bien. Ve, te, te, te, a, despois de falar con... Con, con, an, con Antonio, pois daremos daremos pechado o programa de hoxe hasta a próxima tempada. O punto final, pues, entonces, non? Con Edia Vale, por moi ben. Ya, pues, entonces, pues, sí, por certo, Edia eh, foi, foi, foi o que veo aí precisamente o, o, o grande festival, bueno, sí. o, o festival que fallo ao centro Rosalía de Castro, aí en, en Cornellá, sí. eh, que non puidemos emitir por algúnas circunstancias aí anteriormente a radio, que tímos aí sí. algún problema, pero, bueno, que eh, grabamos esa entrevista, e eh, foi un bueno. un preludio do que se celebrou precisamente o Benres aquel sí. con as nosas rosalieiras eh, eh, un grande festival. Eu, como non puiden estar, pois, que estaría también, de boa también. gana, pero primeiro era a miña saúde. Hombre, primeiro eso. E, eh, no, no, vou me encontrando... Vome encontrando ben, sí. Pero sigues tendo algunha revisión que outra, non? O sea, alguma... Bueno, vez... revisións, plomes que veo, me parece que tiño un ou dúas, pero me parece que salgo dunha e entro na no outra. Vale, e, vale. Eh, quizás despois, hasta despois de vacacións... Hai unha proba tamén, non? Eh, para despois de vacacións, non sei as que me dan porque teño que facer varias, pero bueno. Vale. Sea, sempre bueno, sempre dan esas datas, nas datas poco, de setembro. Pouquiño a pouco. Eh, o importante contalo á inde eh, pero o, o, o máis importante é contalo, claro. Exactamente, sí, siño, sí. sí. Bueno. bueno que máis me contas tú? Bueno, po pouco che podo contar, pero bueno, eh, podemos Eh, non sei, falar un pouquinho de, eh, a ver se si António nos fala algo do, da revista Ah, claro, sí, sí te, te, emiteuse a revista emiteuse o, o, xa, xa, se, xa se publicaron as, as bases para o próximo sí. o próximo certame de poesía Rosalía de Castro sí. que como cada ano pois pues, celebrarase no mes de novembro, eh, teñen te, as mismas bases que o ano pasado, quizás, me parece que hai 25 ou 50 euros máis de... De, de, de, de dinero, de ajuda, non? De axuda para, para de os cañadores. De axuda, bueno, se hai algo... E despois outra cosa que hai que darle moita noticia a todos os nosos ointes é o feito de que mm, eh, xa temos na imprenta Uh -huh. o libro que recolle todas as poesías gañadoras do, oh. do, dos cinco últimos poemas sí, dos cinco últimos certames. Sí, o outro, é unha maravilla, eh? Sí, sí moitísimo éxito tivo. Mo sí. moito éxito. E eh, entonces, pois, o día este domingo que vén, pois mm. faremos unha cena de San Juan Ay, sí que me contó y ya me contaron que, que estás apuntado pero según te entendido que vas a ir también. sí voy de, porque me tanto mapularon tal le digo digo sí, mujer, sí, voy, eh, voy. amparo está bueno amparo que claro. siempre me estuvo y, ya me reñido todo porque una cámara animándote no sí bueno es así amparo siempre E entónces, pois, iremos a, a, a xentar, me parece. Sí, porque para noite cae moi pesado. Uh -huh. Entónces, xentar faremos, non? Moi ben, moi ben. Exactamente. Pre precisamente, o que hai que facer é aproveitar eses momentos de lecer e de vos, eh... do. De benestar. Sí. Que, por certo, me parece que a asociación, nese caso, ten festa aliviante da entidade. Sí, eh, segura, segura eh, seguramente, pois, claro, como é normal, pois, eh, en gaitas, como eh, unha festa. Sí, sí, pero que como é o San Juan, pois, claro. polo tanto, San Juan, polo tanto, hai que disfrutar co, co, con Cava e co, con esa... <risa> con coca que sempre se <risa> é, sempre se estima un pouquiño de coca. A costuma, sí, sí, E entonces pois ese é o que faremos máis ou menos e entonces despois a ver quando O que falávamos antes, pois nada, que hai xente, claro, mesmo cando deso, de que todo mundo me preguntaba como estaba, como non estaba e mm. entón, pois pues, hasta xente de esto que dicen, oi, a se ve a se está digo, bueno, se si os médicos me deixan, iremos é <risa> mm. eh, eh, eh, así, é así sí, sí. pois, pues, moi ben Xulio Eña. a seguir disfrutando que, que hai que llevar parabéns a todas as persoas que, eh... que nos estuveron escoitando eh de desexarlles un feliz verán e eh, nos, eso, estaremos atentos a, a todas as novidades que se vai eh, entre sucedendo eh, a partir de do mes de setembro voltaremos outra que outra vez, con, con moitísimo ánimos e eh, moitísimos azos para poder ofrecerles este programa iña que, bueno, Sí. Esperemos que se xa interesante por todas as cousas que estamos a facer, ¿non? Exactamente, sí. Pois, pues, bueno, pues nada, Mándaxe un aperto moi forte, Carmen. Eu tamén, eu tamén che mando a ti que <risas> que sigas cuidándote. Moitos ben queridos ointes a Tomés de setembro. Moi ben. ben. Radio Samois.